Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szevasztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 103. levettem a szerencsét adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok, és az adás kérdés az, hogy tudtok-e főzni. Igen! Yeah! Vagy It's ez like... még off, the, off the record volt? Na mindegy is. Nem, ez abszolút. A már volt szó, tehát abszolút az, az, a könyv és a főzés, ez nagyon-nagyon szoros kapcsolatban egymással. Én, Én egyébként pont-pont a... most végeztem kutatást, mert nem voltam teljeséget tisztában azzal, hogy melyik mexikói étel, micsoda és mi a különbség bizonyos mexikói ételek között. Ugye ez a enchilada, meg taco, meg meg az összes változat, meg a Keszedia és research alaposan, tehát összefügg a két dolog, abszolút a tudás, meg az olvasás, meg a főzés. Ez most már viszont elmesélni egyébként, mert, mert akkor értéket közvetítünk a tömegek felé. Ah. Továbbá én sem tudom. Ah. <Skül> Aki átmond van ez, mondjam, bét is. Hát ugye ott van az alapvető lisztből készült ilyen lepény, és akkor az lehet kukorica Lisztből vagy búzalisztből, de nem az dönti hogy milyen étel készül belőle, az csak ilyen alap. És akkor van a, a legegyszerűbb, ugye, amikor kisebb karika, és akkor abba belelapátoz bármit, és kicsit így félbehajtod, de nem nagyon vacakolsz vele, az a takó, ugye? Eddig És akkor van a, mondjuk a másik vége, ami a legbonyolultabb, hogy, hogy össze, tehát ugyanúgy van egy nagyobb ilyen tésztalap, belepakolsz bármit, de összecsomagolod egy ilyen szintet, tehát össze-vissza hajtogatod, az a burító. És akkor azt gyakran ugye ilyen fóliába csomagolva viszi magával a mexikói munkás az építkezése. És akkor van a quesadilla, aminek a neve is, utal rá, hogy ebbe sajtot raktál, és egy szépen megolvad benne. De ez még mindig ugyanaz a tésztalap, mindig csak így félbe van hajtva, de benne van sajt is. Nem tudok felül emelkedni, mint ezen a az rosszpoéján, a hogy a hülye mexikóiak hogy átnevezték három névre egy úsos paracsintát. <gül> és akkor van a ami ez ugyanazt a izét lepént hozzák, csak éppen ugye, általában úgy készítik el a feltéteket, hogy így Frissen, ugye grillezve, vagy serpenyőbe kisütve, és akkor te saját ízlésed szerint rakod össze a mellé rakott ö, tésztalapokra azt, amit akarsz. Akkor van a chips ami ugye kisebbre vágják, és ropogósra, és akkor még van olyan változat, hogy fogod e ugyanezt a lepényt, belecsomagolsz dolgot, és keményre sütöd a héját. Ö, ez a c azt nem tudtam megegyezni. Nem is Kicsim? baj, mert már egyre rosszabbul érzem magam ebben. A, a, a, a, a nagy tudás majd szétvett. Igen, igen, Aki eddig nem volt éhes, az, az majd most. Aki pedig éhesen kezdett el minket hallgatni, az nem tanult az előző száz két igen, de ők tudod, hogy vannak. Most egy szépen lenyomják a gombot, <gül> <gül> és kimennek ételért, nem úgy, mint mi. Hát ha csak nem utaznak valahová, és nézik azt, hogy még kisbolt nem alakult, tehát nem, ez hogy dühanybolt, egy pizás csigáért. Na jól van. Ö... És mi a helyzet a science fiction világában? Ó, hát ott ö, mindenféle például. A, az általam hozott linken, ami az Ionine nine ö oldalnak egy ilyen felvetés, egy ilyen kérdés, hogy mi a, a, az az könyv, ami mindenképpen TV sorozat kéne, hogy legyen, és nem pedig uh, mozifilm. És itt néhányan válaszoltak, itt néhányan, jó pár néhányan válaszoltak, mindenki feldobta a kedvencét, itt a Dűne, a Sandman rögtön az elején, aztán a sorozata, aztán mi is van, itt alapítvány, uh, Michael... nem a Lev grossman a magicians Aha. Igen. Nekem erő az jutott eszembe, hogy, hogy a, ezekből a képregényekből kellene nem mozifilmet, hanem tévésorozatot csinálni, mert sokkal inkább rokon, abból a szempontból, hogy hosszú-hosszú éveken át lehet tekergetni itt a kapcsolatokat, meg a karakterfejlődést, meg, meg mindent, és sokkal jobban működik, mint ezekben a borzalmas kétórás blockbusterekben, ahol a születéstől végig követni a, a, a főszereplőket valameddig, és szerintem ez tök jó adná magát. És lesz is egyébként a Agents of S.H.I.E.L.D. nevű, illetve elkészült ilyen pilot, ilyen Marvel-es sorozat, és azt alig várom. De mintha az amerikai istenekről is lett volna korábban szó, hogy ilyen nem túl hosszú, de mégis nem egy részes sorozat készül belőle. Uh -huh. Lehet, hogy elkezdenek ezek megvalósulni. Hát lehet. Tényleg az állandó téma, és itt maga valaki szintén be is dobja. Én most egyelőre csak a borítókon futottam át, és már abból is jókat lehet vádogatni Például ami viszonylag friss is, rájnásul nemrég jelent meg magyarul, ez a Leviathan ébredése. Azt eh, ti olvastátok is, jól emlékszem. Ö, én nem, de Balázs szerintem igen. Balázs, igen, igen, igen. Az amit két ember írt, ezzel vertek át. Igen, nem? igen, igen, igen. Tök jó. És nektek... magyar, példát, magyar példát mondják, akkor már hagyd dobjam vissza a feladatot. Én a... lehet, hogy csinálnék egy Fú, jó kérdés. Mert ez a Budapest nohár, hát ez úgy lenne sorozat, mint a Sherlock uh, sorozat, hogy ilyen másfél órás blokkok, de... Oh, nem, azt lehetne feldolgozni szerintem milyen izé, Én 40 meg... 40 45 perces blokkokba, abszolút. Van valószínűleg hosszabbak azért, amikor nem csak Budapesten mozog például, akkor, akkor benne van a másfél Ja, óra. de várjatok, itt, itt azért úgy látszik, hogy nem ugyanarról beszélünk, mert én nem arra gondolok, hogy egy az egybe a könyvbe leírt sztoriból csinálnak tévésorozatot, hanem ugye ez a világ, meg karakterek, meg, meg életérzés, amit, amit így adaptálni lehetnem. Tehát én nem is akarnám, hogy mit tudom én a kedvenc könyveimből a storyt próbálják ilyenre vágni, hanem, hanem az élet érzést, a, meg a, a világot, meg a karaktereket emeljék át, akkor működik jó sorozatban. Én abszolút feldolgozásra gondoltam, tehát mindahogy a, ahogy mit tudom, a Sherlock, az, az, az pont megfogható Sherlock sztorikat visszát vagy a mosba, vagy, vagy csinálják meg a régi szettingek között, de semmiképpen nem az, hogy valaki elkezd Sherlock novellákat írni, amik tévére készültek. Igen, igen, igen. Én is valahogy így, így képzelném el, de hogy maga a világ, amiben még így lehetne mozogni, hát, és magyar, hát egyébként és ez már content, mert hogy az én általam a olvasott könyv, az, az ilyen. Hogy, uh, abban lehet... Most nem mond meg, hanem így a végén visszatérünk rá, és most mindenki íz izgul, igen. hogy mi lehet. Ide helyezünk egy lábjázzatot. A mexikói kajáitokból addig fiúk, lányok. Egyébként zárójál a Magyar ilyen katedrális, meg az a klasszikus ponyvas sorozat, az tök alkalmas lenne erre, nem? Csak úgy drága lenne valószínűleg. Fel kell robantani mindegyik részben egy bolygót minimum. Tényleg, tényleg, tényleg. Igen, igen, igen, igen. Az, az valóban ezek. Tehát te, azt mondjuk, én is meg is nézném, de lehet, hogy akár egy animációs filmben is ilyen sorozatban az, meg az aztán, művét... ha, ha, ha még magyarokról van szó, ugye van a néhai hallgatónk, a a, a műsor barátja, Pixi akinek a karakterét, meg a világet milyen jó lehetne ilyen tévésorozatba feldolgozni. De... Kisebb gyilkosságok Magyarországon. <gül> Igen, de maguk a könyvek, azok meg azok nekem szinten ilyen, habár összefüggődő, nagy, nagy filmek lennének. Aha. Hát, ha ragaszkodtok hozzá, hogy azt a történetet kell adaptálni, akkor nem is játszom. Hát amúgy nem lenne feldolgozás, lásd be. Hát a világháborúban valakit megölnek és nyomoznak, az... Na mondjuk egyébként ugye a, a, a Kondor nyomosnál kijöttek növellák, amelyek azért viszont klasszikusan ilyen rövid sztorik. Aha. Nem még a regény, de mondjuk, hogyha készülné ilyen Dávid Veronnal, ami egyáltalán nem kizárt, hogy ilyen kis, szösz, kis jelenetek, felvillanások, akkor, akkor azok a, az a feldolgozás is lenne, és nem is lenne nyesegetés. legyen ilyen ilyen. volt már, legalább egy ilyen volt már, nem, nem ha. tévés, hanem novella. De arról beszéltünk is, mi korai adásban a 200 lóerő, ahol a budapesti persgők királynak a. Jó, jó, jó, igen, emlékszem. emlékszem. Nagyon jó sztoria volt. Illetve eszembe jutott még egy, csak szintén nem volt csó leforgatni, mert meg kell hozzáölni egymás messze Magyarországtól. Ó. Oh. Lőrince László. Oh. Sír érte tök jó ki az okostóni főszereplő tudóst? Jó, hát Jó nekem tudom. ilyenkor mindig egy kicsit abszurd módon maga lőrinc jelent meg a <gül> nagy orrából. Azért, mert, hogy ugye saját néven futott a könyvekben, és, és sajnos. De valahogy ezzel a sobolygásával ezt mindezt így teljesen felülírta, és, és így is döltek ránk. Szóval, nehéz, nehéz hogy tette, találunk -e ilyen karaktert. Egyik kezében egy Smith wesson a másikban egy 0 a Johnny Walker-el megfényít egy sztyúpát. Uff, nem. Nem, lerombolta sajnálom, hagyjuk abba. Felszólítalak benneteket, hogy a következő híre térjünk rá. É, igenis, engedelmeskedünk. A következő hír az pedig az, hogy a előző adásban emlegetett uh, Distion Alpha című verses kötet. Az tőlem teljesen függetlenül felkerült a globális internet világhálózatra. pedig a. Igen. Oké, okay, ez fontos volt. Kellettek szavak, mert itt tömörít a gép, és valahol elhagytam a PDF-et, és fel akartam belőle olvasni. Ez a verses kötet, ami az első magyar ilyen versgenerátor, sőt, Disney generátor szoftverrel készült. Hát most a digitalizáció az nem teljes, tehát van még nekem feladom, ebben a világban. Konkrétan ott van beszkenelve a kis ide de a tartalma az így nem digitalizálódott ezzel az eljárással, tehát még mindig nem tudunk oh. saját isztihanakat csinálni. Viszont nagyon jó fotóink vannak most el Cserébe az a pár száz dolog, amit írtak vele, az meg itt van előttünk, és ilyen csodálatos verssorok vannak benne. Mindjárt le is tekerküljön a helyre, ahol már versek vannak. Örömmel vettem észre, hogy ez egy régi Mac-szoftver. Igen, igen, igen, ettől még nehezebb lesz majd egyébként életre kell tenni. de mellette azt mondja, hogy ott van az algoritmus, meg ott van minden is. Tehát, ha egyszer valahogyan sikül leolvasni, akkor ebből bármit lehet csinálni. Például Inge alatt bodolod sercegve a mandulabűvszer, most a nyomorra figyel, szopja az életedet. Írta a számítógép 94-ben. Felolvasom akkor a 603-asat. Náci beszéd büdösíti a versek szűzi derüjét. Vagdalt szócafatok, durvák, magtalanok. Őszel a nádi régó melltartót lenget a légben, agy, adakozha ha berúgsz, enged a szív. Tulajdonképpen mindig a pentametereknél érzed azt, hogy az értelem kicsúcsosodik ezekben a szövegekben. Megszameterek azok nagyon belengetik a... A burszit érzékelődött. Igen. Igen, de egyébként mindegyik nagyszerű oldal, Csak még egyet, ne. abba fogom hagyni, Isten látja a lelken, lehet, le tudom tenni, lehet, le tudok lehet. szokni, tiszta maradok a következő adásban, de a 7330-as disztihon. A forró hurkát kérje Cipóra, ne tedd el a késed, most dilinyós a varázs, légy hedonista, ne hős. Oh, ez, ne jó ez. Nagyon. Ennél nem is kell jobb. Nem, már megint nem igaz. Oké, okay. akkor valami Gusztus a hír, valami, valaki? Valami gyomorforgató vagy. Beszéljük olyan. a Sziget, Szigetről. Oké. Okay. De az nem gyomorforgatók, tök jó. Társművészet következik, rádióban beszélünk fényképekről a könyvek helyett. És mindezt azért, mert a mai manóháznak lesz egy kiállítása a Szigeten. Benkő Imrének a arcok, 20 év Szigetfotó című anyaga, és uh, ennek kapcsán a mai maruháznak a blogján fent is van egy kép és hát ezek nagyon jók. Csodálatosak, jobb, mint a sziget tényleg. Úgyhogy, aki kint van, az mindenképpen nézze meg, uh, uh, inkálos, szekoríti felett elmosolygó néger, és az orrával ószert uh, felfújó turista van például a, a tárlaton. Erről nekem mindig a Pozzi nevű ismerősünk jött eszembe, aki azt hiszem, hogy a mindegyik szigeten szintén ott volt. Úgyhogy vajon hány fotón szerepel ez a kérdés? Azt nem tudom, viszont tavaly megpróbált uh, ezzel szerezni egy ingyen, egyet, hogy ő eddig az összes szigeten ott volt az összes napon, de nem adtak. Úgyhogy akkor, és, akkor is akkor úgy emlékszem, vér is értették, és mint a is született volna belőle. Pedig hát volt valami ilyen propagandája a tavalyi szigetnek, hogyha ott volt el legalább ennyin, meg annyin, és ezt bemutatod, akkor ha nem, és Fried 50 os egyet kaptál, amely járak mellett. Tehát jó. Egyébként itt, ahogy olvasom, meg lehet nézni ezeket a jelítést, ezt megnézhető, Ó, várjunk, csak ez. Milyen érdekes, Milyen... hogy kattingatunk, meggépelünk ma igen, igen, igen, és ezt hallgatják hallgatók. Ez az érdekes, hogy még mindig, még mindig hallgatnak, meg tűrik. Inkább beszéljünk könyvekről. Aha. Ö... Na, és inkább még kiosztották a lokusz győzteseket, ami a te témád, azt hiszem. Ö, hát annyira csak az enyém, hogy, hogy én voltam az, aki bevágta a linket, illetve, de mindannyian szerintem így legörgettünk és megnéztük, hogy ki nyert és hát a meglepetésemre a science fiction regény kategóriában John Scalzi nyert a... Be, be is számoltunk erről a Red Shirts regényről, ami számomra hatalmas meglepetésre, emlékeztek, nagyon jól szórakoztam rajta, de hát ez egy ilyen, egy ilyen egy adott poéra épülő jópofa kis regény, tehát így bármiféle lista tetején... Hmm. Aztán a, az alján meg ott van a 23.12. A Kim Stanley robinson amit miért nem szeretek meglátni listákban, mert eszemből, hogy basszus, még mindig nem olvastam -e, mert nem bírtam. De egyébként tök úgy néz ki, hogy az összes ilyen science fiction díjnak a listán pont ugyanazok a könyvek vannak, és jellemzően ugyanazok nyárnak is. Aha. Mint a hogyha egy jó könyvet írtak volna, rá, de sem szerettük túlzottan. És akkor még a listán szerepel annak a... Mi, mi, mi volt a Leviatános könyv, amire nem emlékszem a címére pontosan is az előbb említettek? És annak a második része ja. még a listára. Hát, hát, igen, igen, igen Kalibán, Kalibán háborúja, illetve akiről beszéltünk, és az egy, egyetlen olyan könyv nem ez, hanem hogy ez a sorozat, az a Bujold, vagy Bujold nevű hölgy, aki nagy ős anyja a science fictionnek és írja ezt írja a borkosigen, vagy valami ilyesmi szagát, na már most állítólag vannak neki jó könyve is, de ennek az első könyvében folyamatosan beletört a Bicskám, és egyébként 400 forintért kapható szint a könyvparrangban, de ő nem nyert, csak felkerült a listára, de ő állítólag majdnem minden listán fent van szintén és igen, igen, a... igen, és van, és van és egy fél tucatnyi hugója, ha jól emlékszem. Aha. Okay. Aztán még a Young Adult kategóriában van egy. A Részi az, az az, amit olvastunk, ugye? Vagy... Uh, nem. Nem. Az, az, az uh, angolul. Skála, ha jól emlékszem, ami, ami az armada arra gondolsz. Ja, igen, akkor összekevertem. Mert magyarul Armada néven jött ki, Csájn a China, Mi Évilnek a regénye, de ez biztos jó, én mondjuk nagyon szeretem őt, tehát elfogult vagyok, de nagyon tetszik az összes többi is. Tehát itt, itt azt hiszem inkább ilyen ár irányzat vagy áramlat, vagy a Fenet, hogy miféle választás lehetett, de el tudom képzelni, hogy a szintek azok egyenlőek közé. Baci Galopi, Kori Doktorov, Terry Precset és Catherine Valente. Hát minden jó. Hát mondjuk pont doktorolva vagyok, úgyhogy egyszer valaki rászólna, hogy nem kell mindig prédikálni. Akkor ha. attól lényegesen jobb regényeket írna a Paris Cinemának, hanem az előzményé is azzal volt, talán, hogy időnként felhágott egy hordóra és elmondta raviden a véleményét 20 oldalban. És akkor a novella kategóriában meg szintén beszéltünk erről After the Fall, Before the Fall, During the Fall mi jó pofa volt, de hát azt is miért olvastam, mert egy másik listán már ugyanígy szerepelt. Aha. Hmm. Igen, tulajdonképpen a, a angol regényből összesen maximum 20 írnak egy évben, nagyon úgy tűnik. És más nyelven pedig soha senki semmit. Így megy ez. Viszont egyetlen világban élünk. Öh... Ja, és megnyerte az Asinbo magazin, ez volt még a kedvencem egyébként, tehát hogy a, a leg, legkonzervatívabb Szenyxon magazint se díjazni ismét. Aminek lelkes előfizetője vagyok. Igen, én, én itt húzódik közöttünk egy határ érzem. Én is konzervatív vagyok, baszta meg. Akkor a Ott van köztetek a kirakott kart az álljban. Hát okay. ez... Könyveg, Csak ezt az ágyat nem még... mondtad volna. <laughs> Akkor a Ebéd leasztal le, annyit ettünk ma. Mindjárt szóval más. Váltsunk a könyvekre, vagy előbb esemény téma? Esemény. Esemény lesz, esemény képzeljétek. Gabi Igen, ismertetni. és utána beletenni, az esemény utáni a aspirint. Így van. Há... Há... Le, levéllel. Gabi, ismertesd az eseményt. Akkor az első nyerőszám, az első nyerőszám a hatos. A jövő héten 11-én Rokkola tartja első születésnapját, amelyen programként a hármas könyvelés is megjelenik. Konkrétan élő felvételt fogunk ott tartani, és ezt, hogy pontosan hogyan fog kinézni, tehát, hogy mint a klasszikus rádió adás, amikor mindenki megnézheti üvetkolikátban egy ilyen e ez a közepén, ott beszélnek fürhallgatóban az emberek, és közben lehet őket nézni, vagy pedig a színpadon fogunk bohockodni, ezt még mi sem Aha. tudjuk, de lehet, hogy jobb is. Aha. De mindenképp úgy, tehát úgy készülünk, hogy, hogy uh, legyen vizuálisan érdek, érdekes a dolog, és például hogy gyakran ruhanékű veszük föl ezeket a rádióadásokat, ezt most már el lehet árulni, és akkor lehet, hogy ezt is bevetjük ott? hát ez a hőmérséklet lettől függ olyan... illetve attól, hogy növeli az estfényét tehát, hogy ilyen nevet akkor sokkal kevesebben fognak nézni Aha. na ne egyébként komolyra fordítva azért próbáljuk érdekessé tenni és kompaktál a műsort és mindenféle provokatív téma lesz, úgyhogy érdemes kimenni és hogyha nagyon nem bírjátok akkor azért is érdemes kimenni mert lehet habzóbort fogyasztani nagy mennyiségben és lesznek koncertek is, meg DJ, meg... Igen, egy DJ Motec, Mike is. zárja, Igen. előttünk pedig Fiatal Irodalmák Szövetsége fog beszélni. Őket uh, kergetjük majd mesztelenül ez a terv. <gül> ez csak magyarán klasszikus irodalmi fesztivál hangulat alakul ki. Minden egyes irodalmi tábor, vagy uh, írótáborban itt szakadt az lenni, csak nem tudom, verekedés lesz-e. Ah, e... Én csinálták is, hogy, hogy felállunk vagy felülünk a színpadra, és ilyen hosszú 3 órás válaszokat mondunk életrajzi kérdésekre, amit senkit nem érdekelnek, de mikéket sem. És nem teljesen hazatszik a mikrofonban, amit mondunk. Jó, igen, nem? igen. Tehát a 56-as élményeiteket mindenki vegye elő, én is kitálok egy párat, és ahogyan hagytuk el az országot, és hagytunk fel a versírással 57-ben az NSK-ban például ez egy ilyen. Viszont azért egy ellensúlyezzük, a rukkolások csava ajándékkal készülnek. Itt, ha jól látom, könyvpoló és bögre. Igen, és ha jól értettem, rengeteg könyv, tehát ilyen száz nagyságrendű. Igen. Azt pedig szeretjük a könyvet. Ingyen, meg hú. Az meg különösen új biznisz igazából. Na, viszont, viszont mit olvastunk emberek, Gabi? Hú, hát és a szemfüles hallgatók talán még emlékeznek arra, hogy az adás elején belengedtem, hogy van olyan magyar regény, amit éppen most olvastam, és annak a világában el tudnék képzelni úgy sorozatot, ahogy azt a Balázs és várja el a sorozattól, mármint hogy a világ meglovagolása és abban kisztorik megjelenítése, és ez a könyv, ez az egyszer volt. Oh, uh, Hullámoztunk. Igen, igen, hallottam. És, uh, második rész címa az lesz, hogy hol nem volt. Igen. És uh, én vagyok az utolsó a hármas és csapatában, akár olvastam ezt a regényt, így aztán már nagyon-nagyon nehéz újat mondani. De, de hogy, de... hogy értette meg? Hogy értem én meg? 57-ben, amikor át a zöld határon. Igen, igen, tehát uh, nagyon-nagyon érdekes volt az élmény. Igen, gyorsan el lehet fogyasztani a könyvet. Ez az én weboszlásos kategóriám, az a matricám, és nagyon szerettem benne a kis jeleneteket, a kis karaktereket. Például, amikor a, a magyar a fiatal ember és a magyar a jó munkás ember, a, a szerelő találkozik, az valami gyönyörű és és, és Ebbszörre fordult, hogy felnevettem fel hangosan, ami pedig uh, idik csak azt hittem, hogy az ember mosolyog, meg húzza a száját már, mint hogy így csavargatja magát belülről, hogy arról van, ez milyen vicces, de, de így, így nem, nem röhögsz. És itt meg röhögtem. Nagyon-nagyon szerettem a könyvet, és, és voltak olyan momentumok, nem akarok spoilerezni, de az az igazság, hogy most egy napja jártam a West és egyszerűen ne, nem tudok már oda úgy menni, ahogy eddig. Külön, majd kicsavarodott a nyakam a mozgó lépcsőn, amíg felmentem a, a, a, a, a, a, a bejáratnál. És ez, ezt már nem tudja semmi sem ö, elhalványítani, az már így marad örökre, és aki ezt elolvassa, annak is lesznek olyan momentumok, olyan, olyan pillanatok, amelyek, mert itt van körülöttünk ez a város, és ott van a körületünk, ezek a mesefigurák, ezek a karakterek, akiket kicsit átdolgozva, beleélesztve ebbe a mostani mindennapi életbe. Ö, ezeket az, ar az arhatípusokat leporolgatva és ilyen plusz uh, friss tulajdonságokat, vagy plusz uh, friss karakterjellemzőket rárakva De egyszerűen ez, ez zseniálisan sikerült nagyon-nagyon e, tetszett ez a világ és, és ezért uh, el tudnék képzelni kisebb sztorikat még a, a különböző karakterekkel, ahol mondjuk kibontják az egy a, valamelyik boszorkány, vagy manó, vagy... És direkt nem mondok se nevet, se semmit. Ugye az ő sztoriát is nem is biztos, hogy kell a főhős, mert nekem, vagy enge pontja a sztorinak, az a, az a sztorinak a bizonyos alakulása volt. Tehát olykor abszolút ment előre, olykor pedig nem volt számomra lényeges. Hát nagyjából tudtam, hogy úgyis minden meg fog most már erre csavargatja, arra csavargatja, hogy lesz valami végén, és, és elfognak a dolgok valahogy rendeződni úgy, ahogy én azt el fogom fogadni. Tehát valahogy feltételeztem, hogy ez nem egy negatívan záródó regény, ezt azt gondolom, ez nem jelent szpojlert, és amiatt néha nem volt súlya a bizonyos hanem tényleg csak azt élveztem, hogy ott azok a karakterek hogyan mozognak, és hogyan kommunikálnak, hogy találnak egymásra. Ö, legyen az a Balaton, vagy éppen a Budapest. de, de Illetve a végén pedig nekem egy kicsit a fináli jelenet, az hirtelen nem tudom, olyan stílus melltás volt. De, de, de nagyon, nagyon élveztem így is, tehát ezzel most így összeszedtem a negatívumokat, hogy ne legyek teljesen. Nekem, nekem nem volt gond, hogy sújtalan. tehát én ebbe élveztem a súlytalanságot. Hmm. Aha, volt benne valamilyen népmesei elrendeltség, hogy, hogy úgyis a végén a legkisebb királyfi majd a okay. megöli a sárkányt, meg a többi. Öhm, a másik, hogy tényleg mondjuk az, az akciófilmes vége, ami van ennek a, a könyvnek, az így meglepő volt elsőre. Hú, e, nagyon hasonlót fogok nem szok mondani, mikor rám kerül szóra. Oh, szóval uh, igazán megragadhatna valaki az alkalmat, és ebből egy nagyon jó kis sorozatot csináljon. Vagy ha más nem, akkor maga László Zoltán írhatna kisebb. Uh, kis novellákat ebbe a világba. És, De euh, csak, ha kedve van, tehát ne okay. ez nem, nem erőszak, nem erőszak. E, egyszerűen csak akarjuk. E, igen, ez a, a legkisebb királyfi, vagy le, legszegé, legkisebb gyerek, kicsit úgy, úgy éppen a főhős volt az, aki ilyen, olyan bábókszerűen vonult végig, habár nagyon vicces volt ő is de nem volt aktívan részese, és ezért ezért érzem, hogy például nélküle is nagyon jó kis kerekednének ki. És a másik könyvről csak egy mondatot, nem, annyit nem fog tudni mondani, hogy kettőt, ezt kihentetésként olvastam, John Dixon Kár, a szerző, nem annyira ismert Magyarországon, ráadásul már régen elhonyt őt Annyit kell tudni, hogy a, a detektív... Ezek leg... mind veszők közbe, tehát így még mindig első mondatnáják. Még pontosan hogy nem használ, nyugi. Levegőt sem veszek, vagy még a, a végén nagyon érthetetlen lesz, amit mondani szeretnék. És a, a detektív regény aranykora az ő idejére tehető, és egy nagyon-nagyon... Uh, fontos karaktere volt ennek a klasszikus detektívregyének. A bezelt rejtéje az az egyik uh, uh, ami, aminél font alapszabályokat is kidolgozott, hogyan kell felépíteni a klasszikus detektív regénynek. Egyébként ugye 70 körül halt meg, tehát ugye az 1900-es évek elejétől élt, és ebben az időszakban alkotott, ö, ö, azt hiszem, hogy valamilyen néven is írt, na és az ő néhány magyar megjelent regényéből az egyiket olvastam el, mutatvány a sötétben. Van egy fő karaktere, doktor Ideon fellöké egy ilyen hat a nagy darab, paramia-szerű figura, aki például sörökről írja a diszertációját, a sörfőzésről. Írás. Imád, imád enni, inni, és, és hát ezeket az igazi klasszikus bezárcában szóval, rejtélyeket próbáljuk felgöngyölni. Aki ezeket a szereti, tehát a tényleg a játék, a minimális karakterek, persze vannak karakterek, meg vannak jelenetek, de de sokkal alaposabban van az kidolgozva, hogy tárgya időpontok ezeknek a trükkös cseréje, de persze úgy van megcsinálva, hogy az ember azért valamire rájöhessen, tehát aki szereti ezt a fajta detektív regényjátékot ezt próbálja ki John és a harmadik könyörről pedig beszélek megint olyan, hogy nem tudom, Balázs, te is elolvastad ezt a könyvet? Nem, vagy? én mást olvastam ezt az írótól Aha. Michael. én, én nem, nem zsidósat, hanem, hanem négereset Ah, biztos voltak abban, és jutok minden regényiben Igen, vannak. természetesen, természetesen. Na, azért. Ne, lehet, hogy én nekem valami harmadik csoportot ilyen családon belül erőszak, hogy nem tudom, mit kellett volna olvasnom. Mindenesetre én a Magyarul Megjelentés meg a könyv megvásárolt könyvet most olvastam el, itt is rendőrök szövetségét. Kész vagyok, tehát egyszerűen a hetemet. csodálatos, elképesztő, gyönyörűen gazdag szöveg, berent abban a világban, és azon gondolkodtam, hogy én nem is, miközben olvasom, nem is zsidó akarok lenni abban a világban, hanem már nincs más választásom. ott vagyok abban a világban, valahogy annyira erős és ö, szépen ö, finom, kedvességgel, humorral szeretettel megírta a világ, azt, hogy, hogy nem lehet nem oda magam köré és egy rávetül az utcára, ahol járok kelek. Mondjuk ezt én vigilom egyet közepén lakom a Hát nem akkora, ugrás. Igaz. Úgyhogy nem is, én, úgyhogy lemegyek vásárolni, akkor nem, egyáltalán nem lepődöm meg, hogy, hogy ortodox idókkal találkozom, koserrentessel, meg van, itt van a mikve is, a rituális fürdő az utcában, Paróka, parókes volt, és bár azok most már azért talán bezártak, nem annyira. Ők viszont az... gondolom a... nagyon néztek rá, amikor jöttél szembe velük egy ilyen narancsárga anorákban, és egy láncával. Kb. de hát ebben a világban meg... Nem, azért ez is benne van, szóval elképesztően jó, jó a könyv, és, és ha bár rendeletesen lehúzza az ember hangulatát, de, ö, de közben meg, meg ez a szeretet, ahogy ezeket a széthulló, széteső, önnön életüket elboszó, illetve másét, vagy a lehetőségeiket elszarasztó embereket ábrázolja, ez, ez a, egyben rögtön lejódózza és leragasztja azokat a sebeket amelyeket elít az ember szívén szóval elképesztően bele szerettem és nagyon-nagyon örülök hogy Ádám ajánlotta, hogy annak idején, hogy hát bele azt mondta el nekem most azonnal, hogy milyen a magyar szöveg viszont ö, nem nem éreztem úgy, hogy ö, én azt gondolom, hogy jó fordítás lett ö, ugyan, tehát nyelvi lelemények, amiket most nem tudok visszaidézni, mert már, már ezekre már nem is jutott igazából figyelem, hogy ennyire uh, szavak szintjén megragadjam a szépséget benne, hanem mert uh, sokkal jobban elragadott a szöveg, de uh, szerintem jó, jó, jó, jó kis szöveg, és emlékszem, hogy, hogy olyan szavakat is használt a szerző, nem a szerző, hanem a, a fordító amelyekre, amelyeket izlegettem a számba, hogy de jó, hogy ez is került, került valahonnan. Tehát uh, lehet, hogy nem tudom, hogy mennyire hűséges, mennyire ér fel ahhoz a szöveghez, ami az eredeti, de, de így, ha ezt kapod csak, akkor, akkor sem jársz rosszul. Jó, azt még valamikor akkor meg kell néznem. Szívesen. Az eredeti szöveg az annyira iszonyatosan jó volt, különösen, hogy nem egy könyvben az ember még annyira sem lapoz hátra, mint egy igazi könyvben. És, és kellett addig olvasni, amíg rájöttél, hogy melyik szó mit jelent. Érdekes, hogy itt is uh, kevés a szójegyzet, tehát uh, sok pár szó szerepel rajta, de szerepel benne, de ez, erre tisztán nem is ezt mondtad erről a könyvről, hogy is összerakott, hogy mi az ott, mert, uh, mert uh, megadja a szöveg hogy, hogy meg a szól benne. Hiszen ez a, nem csak hát ez olyan szleng, ami egy is szleng, ami ott alapult, alakult ki a sítkában. Tehát, hogy nem létező világnak a szlenge a tehát Igen, igen. Ez, ez, ez, ez, ez nagyon tetszett. Nagyon tetszett ez, hogy a nyelvi játékok, nyelvi réteg. szerintem jó fordítás. Tetszett ez a, ez a Nabokkovi, erre mondjuk utal is hátulja, meg ez a sakkozás sok, sztori is. De hát, iszonyúgazdag és rétegzett szerint meg szóval, szerintem újra kell olvasni. Na, no, nekem ilyen jó kis hetem volt. Annyira örülök, hogy egy jókonyvet könyvet hoztál, úgyhogy nyugodtan hoztok rosszat. Oh. Nekem, is, nekem is rossz híreim lesznek, úgyhogy jó, készüljenek ételek. a hallgatásra. Uh, jó, akkor beírok még valamit, aminek az elején járok, vagy majd azt mondom, hogy a jövő héten bezeg jó beszélek. Mert hogy én levettem a polcról, és nem is sajátom az öcséméről, aki tőlem kapta, és akkor itt azért a bűnnek már egy olyan olyan mély posványában vagyunk, hogy annál mélyebb nem is kell. A karácsonyra kapott, e, már őtőlem. ő Pintér Bence és Pintér Máté, akik nem testvérek viszont, e, által írt a Szivarhaja utolsó útja című magyar alternatív történelmi kalandregényt, ami, ami akár jó is lehetne, de nem az. E, nagyon nagy lendülettel, nagyon nagy marketinggel hozta be a korábban gyakorta könyveket kiadó Massa maga ezt a kötötet de most már meg is nézem, a Gave-e. És, és minden adott hozzá a helyes hogy, hogy működjön. Amíg a világot kell felfedezni, addig, addig teljesen király is. A 19. század legvégén vagyunk apró változtásokkal. Például, hogy a második Svehati csatában a magyar seregek szanaszéjel verték grécset, majd hosszú ostrom után bevették Bécset, a Hausburg-birodalom szétesett, Széchenyi megőrült, úgyhogy Dublinből írja a leveleit arról, hogy nem kellett volna elárulni a, a monarchiát, mert ez nem szép dolog részünkről. Mert, illetve nem kellett volna elárulni az osztrák, osztrákokat, mert ez nem szép dolog részünkről. E, és hát ez Dunai Konfederáció dolog, mint a Kossuth összekalapált. Ez aztán pláne nem. És ott van a nagy erős Dunai Konfederáció, amit próbálgatnak egyik, másik, harmadik oldalról, meg van is benne egy kis széthúzás, de alapvetően Alapvetően pont úgy működik meg annyira összeáll, mint amennyire annak a századnak a végén össze volt állva a monarhia. És úgy látszik is az, hogy, hogy vannak benne szétfeszítő erők, például a, a szerbek valamiért meg akarnak pattanni ebből az egyébként működőképesnek tűnő alakulatból, és robbangatnak, meg terrorcselekményeket követnek el, meg felrobbantják szegény Batyányi Lajost, meg nem őt megölik, meg a Kossuthnak a gyerekét, és csak is unokája marad meg, akit aztán 26 ként követünk a történetben. De alapvetően a világ az él, a mozog, működik, és egy több nyelvű, ilyen föderáció szerű, kerete-európai közepmérhető hat, hatalomban vagyunk mi benne, aminek folyamatosan költözik a fővárosa, és, és nagy feszítőnő nemzetiség jelentvény igazából nincsenek. Eddig jó, tehát ez a jó része a dolognak, Ebben ugye lehet lubiczolni, lehet képzelődni, meg a kitálni régi hogy nézett volna ki, hogyha bármi működik valamikor a múltban. Az erre ráfeszített történet, ami ennek a Kossuth a storia meg egy magyar csatalékhajóé. ez a címben szereplő szivarhajó, meg az azt ellopni próbáló kémia, aki az Árén névre hallgat, és akinek a, a kilétét nem tudjuk megépzelni a követett végéig sem. Én az utolsó lapokon lepleződik le, az azon teljesen semmilyen. Ö, nagy következmények nélküli viszonylag széteső, egymásból alig következő cselekmények, ö, és, ö, és hát elég ilyen felskiccelt, vagy, ö, vagy zsírkétem a felhelyzet jellemeknek a, a kalandjait lehet követni. Ez a része meg totál pocsék. És az, hogy ezt ö, ráadásul egy, egy viszonylag nagyarcú sokat bevallós interjúval kísérték ki a piacra, ahol ahol a fiatal szerzőpáros az új Verne és az új magyar kalandregény és az, az új, új magyar ifjúsági. Nagyjából. Az meg még ront rajta egy kis utólag olvastam el hozzá. És hát az addig, addig sem túl jó száízem tovább romlott rajta. Úgyhogy ez egy ilyen rossz életen leves Aki megveszi majd 500 forintért a, mit tudom én, hol, a könyvfesztiválon, annak nagyjából jó. De nagy, nagy várakozásokkal nem szabad neki menni, mert, mert ez egy ilyen kis és első könyvnek jó, de majd nem beszélünk róla, hogy kijön egy második. Aha. Legalább rövid? Rövid, Na, jó. ha valami. Hmm. Oké, okay. én jövök, vagy még be, bevillantod, hogy mi a jó, amit olvasom? Az igazság, nem villantom be. Okay. Inkább elmondom, amikor a végére értem. Aki, Ami... aki nagyon hamar meg akarja tudni, az élőbe meghallgathatja a 11-én, Csütörtökön. Hogy hívják azt a helyet, Gabi? Wonderland, Wonderland. Wonderland. A tervek szerint, jelenlegi tervek szerint 6 óra 30 perc kor, kora este fogjuk felfedni, hogy az Ádám milyen jó könyvet olvas. Én, én kezdem akkor a fájdalom sorrendbe, jó? Jó pár a Jó pár jó, epizód, kezéd, kezéd a... Szóval nem is tudom, talán valamikor kora tavasszal kezdtem beszélni az új ilyen Marvel egész világot megrengető eseményről. Tudjátok nekik minden fél évbe, évbe azért legalább egy ilyen hatalmas esemény van, ami miatt egyrészt be kell egy külön sorozatot gyűjtened, ami azt az eseményt végvezeti. Másrészt az egyébként esetleg nem olyan nagy forgalmat lebonyolító köteteknek is vannak ilyen külön számai amit ilyen mellékszálként be kell gyűjtened. És ennek az eseménynek most az volt a cím, hogy Age of Ultron. Visszautalni korábbi epizódokra, ha valakit részletesebben érdekel a történet, az a lényege, hogy van ez a mesterséges intelligencia, amit az egyik szuperhős tudós, hozott létre, és ott valami keresztbe áll a bitek között és hirtelen egy gonosz válik, aki elpusztítja gyakorlatilag a világunkat. és Nagyon-nagyon jól, nagyon erősen indult a sorozat, tehát az egy ilyen poszt történet az első lapjától kezdve már a teljesen rommá vert várost és a hullákat és a fogyatkozó szuperhősöket látjuk, és nagyon erősen indu, indul ez a, a, ez a kis minisorozat. És hát most túl vagyok a, a tíz e, epizódon, vagy részen ebben a fő szálban, meg elolvastam mellé öt-hat ilyen mellékszál történetet különböző füzetekből, és a, ami jelendülettel indult, akkor a hatalmas csalódás a vége. Igazából mindig is lehetett tudni, hogy ez valamiféle marketing eszközként használják, de a végére annyira rámennek arra, hogy akkor most milyen új szuperhőst fognak melyik sorozatba behozni újonnan, ami majd megint valami nagyon jelentős esemény, hogy igazából arról szól, hogy gyakorlatilag az utolsó része a történetnek, ahol a legnagyobb ugye ilyen katarzist kéne megélnünk, hogy akkor majd, mit tudom én, augusztusba vedd ezt a füzetet, meg, meg coming soon ez a figura. Tehát így teljesen el... A, a, a tartalom elveszik és marad a forma, meg a marketing a, a sorozat végére. Képesek voltak addi újságot csinálni képregényből? Gyakorlatilag, gyakorlatilag, és én főleg azért sajnálom, mert oké, okay, vannak ilyenek, de főleg azért sajnál, mert nagyon erősen indult ugye ezzel a posztapokaliptikus dologgal, remek tévésorozat is lehetett volna belőle, mert ugye a szuperhősök ott vannak gyakorlatilag megverve. Nem bírták megmenteni a lakosságot, nem, be, nem bírták megmenteni egymást, és akkor ott vannak egy ilyen földalatti csatornában, és akkor a szakadt jelmezékbe próbálják összeszedni magukat, és kialakítani valami megoldható tervet. És akkor persze jön meglepő módon időutazás, Hohó, oh, kigondolt volna erre. Uh, uh. Ott, ott van egy jó pofa fordulat, hogy, hogy egy, egy csapat megindul a jövőbe, egy másik csapat pedig a múltba, és akkor ebből gondolhatjátok, hogy nem sok jó sül ki. De ugye felénél az egész így a földbe fúródik, szóval ezt lehet skippelni. A másik dolog, nem kell visszamenni tavaszra, hanem elég a 101-es epizódba. De elkezdtem lelkesedni a The Golem and the Genie című regényről, Na most ott szeretném jelenteni, hogy az én ennél nem olyan vészes a helyzet, mint a Marvel képregénynél, szóval ez egy jó, ilyen 500 oldalas, vaskos, uh, relatíve modern, fantasy könyv, <kül> aki nem rendszeresen, ahogy kell, nem úgy hallgat bennünket, annak talán összefoglalom, hogy ugye az 1800 es évek legvégén játszódik ez a könyv, ez a regény, és a New Yorki bevándorlókról szól alapvetően. Nagyon jó a koncepció, hogy, hogy egy ilyen zsidó faluból, talán Lengyelországból érkezik egy gólem New Yorkba, mint bevándorló, illetve a tulajdonosa hozza hajón. Csináltat egy, egy rendes engedelmes feleséget magának, hogy az új világba akkor azzal egy új életet kezdjen és mindenféle dolog történik, persze. A másik irány, meg a másik főhősünk, az pedig egy Jean, aki szokásos módon pórul jár és bekerül egy kis flaskába, és úgy kerül el New Yorkba. Ő az arab negyedben nyilván, arab származású figuraként, mese figuraként, és gyakorlatilag ennek a kettő mondavilágnak, meg fentezi világnak a segítségével nagyon aranyosan bemutatja ez az írónő, hogy milyen lehetett ott az ezred ezeknek a bevándorlóknak a sorsa. Megismerjük a negyedeiket, de aztán sokat természetesen a történet során rengeteget sétálnak New Yorkban, meg a, ugye bejárják a különböző parkokat, fontosabb ilyen már akkor is működő e, turisztikai látványosságokat, és ezt nagyon, ilyen nagyon lassú, élvezetes tempóba kezdi az írónő. De múltkor is említettem, hogy nagyon érdekes, hogy rengeteg mellékszereplő van, akik nem csak feltűnek a történetbe, és használjuk valamire őket és balra el, hanem mikor bemutatja őket a, az író, akkor, akkor az ő történetüket is megismerjük. És akkor nagyon sok figura, nagyon sok érdekes történet, hogy kerültek oda, miért kerültek oda, amit várnak az új világtól. De amikor elérkezünk mondjuk az utolsó harmadához a könyvnek, akkor itt látszik, hogy, hogy ezzel a nagyon érdekes palettával, meg alapötlettel, meg, meg, meg szereplőkkel, akkor megpróbál az írónő olyat csinálni, hogy valami egységes, nagy, katartikus végjátékban az szereplő valami kulcs szerepet kapjon, és akkor tudjátok, van, van, van ilyen akciófilmes üldözés jelenet benne, és akkor pont szembe jön az eddig eh, egyszer megismert mellékszereplő, és akkor annak van valami feladata, aztán történik valami, akkor be kell gyorsan menni egy házba, és pont valaki másnak a háza, akit már megismertünk. Tehát így látszik, hogy így ki akarja pipálni az írónő, hogy ha már bemutattuk ezt a figurát, meg, meg uh, szerepet kapott a könyvben, akkor nincs mese, valami, valami konkrét cél miatt a, ott kell lenni a végjátékban is. És, és hát maga ez a végjáték is ilyen teljesen látom magam előtt, ahogy így a, a varázsló kezéből tudjátok, ilyen sugár jön ki, mint az ilyen béna fantasy filmekbe, és akkor ilyen ilyen final showdown izé eseménnyel zárul. De legalább megdobta akkor a próbát. És ilyenkor így a Trollibus e, trót reszkést hallom mindig. É, igen, abszolút. Igen. Szóval tök jó a könyv, rettenetes jó a hangulata, szerintem zseniális az alapötlet, mennyire jó kitalált az írónő, hogy ugye az arab meg a zsidó mesevilágot összehozza, tök jó ez a New York része, tök jó megismerni, hogy hogy nézett ki a, a város. Én nem tudom, én nem mondom, hogy megszenvedtem az utolsó harmadát, de így annyira erőltetetnek tűntek ezek az eszközök, hogy, hogy azt úgy kicsit sajnáltam. De a hangulata miatt, meg, meg a, a, a koncepció, meg a, a város miatt én azért ajánlanám ezzel a kitétele, hogy ne várjunk tőle egy, egy olyan befejezést, ami így korrekt. Aztán még akartok rosszat hallani tőlem? Most már szerintem minden, mindenre felkészítettél minket. Ez Egy teljesen ígéretes ig könyvet pusztítottál el. Nagyon durva ez. Nem tudom, tudjátok-e, hogy én hatalmas James Bondra rajongó vagyok. Bizony. Mi, mintha mondtad volna már. És például a, a, az eredeti Fleming regények hát két full kiadás biztos megvan belőlük különböző gyűjteményes kiadások, meg Biztos, hogy, hogy mondjuk a kétharmadából van még legalább egy vagy két olyan kiadás, amit nem bírtam az Antikváriumban, ott hagyni, mert hát milyen rég és milyen jó pofa. És időnként újra is szoktam őket olvasni. Van olyan, amit ami, azért kezdem mondjuk a Cassino Royale-ra, az az első, amit megírt, vagy, vagy eszembe jut, hogy... Hmm, kedvem van mit tudom, olyan múrékert elolvasni, mert az olyan viccesen péna a science fiction. És most az történt, hogy az Amazonon a napi akció keretében a teljes Ian Fleming sorozatot, nem is tudom, lehet, hogy nem egy dollár darabja volt, hanem kettő. De nagyon olcsón meg lehet e-bookban vásárolni. És persze már ezer éve még a, a, a Palm OS-es időszakban beszereztem ezt valamilyen e formátumban, de, de ezt a kiadást nem akartam ott hagyni a polcon. És gondoltam, hogy most kedvem is van hozzá újraolvasni, de nem a Casino kezdem, ezt annyiszor olvastam már, ugye mivel az az első, hogy, hogy azért nagyjából kívülről tudom a történetet. Ugye rögtön ugrom a másodikra, és ez a Live and Let Die című történet, ami biztos a, a film a szemetek előtt van ez ilyen e már Roger múros időkben játszódik, és egyszerűen lesokkolt. No, Ö... Nem ne? tudom, hogy vicceltél-e, mert viccnek jó. azért durva. Jó. Jó. Jó. <laughs> Viszont itt hát a számítógép előtt, és <laughs> nem nem leverni a mikrofont, úgyhogy valamire jó Vágy volt. Jelent, valamire. Szóval én, én rájöttem, hogy valószínű, ezt egy többször nem olvastam, mert egyszerűen elképesztően, tehát egy hihetetlen, tehát annyira rosszul öregedett ez a könyv, hogy el se tudjátok képzelni, tehát az első laptól kezdve nigerezik benne Fleming, és akkor még, még talán a második oldalon már így minősíti a női vezetőket, és, és tehát a, a politikailag annyira inkorrekt, hogy, hogy te, talán nincs is még, még egy ilyen könyv, tehát alapvetően ugye az a, a Story Amerikába utazik pont, konkrétan a sztori a Casino Royale után történik, és ott van egy Mr. Big nevű bűnöző, aki, aki egy fekete bűnöző, Harlemben operál, és valami ilyen voodoo kultusz eszközeit is felhasználja, és ennek a kapcsán, tehát jelenleg 2013-ban nem lehet folyamatos összerezzenés nélkül ezeket a mondatokat olvasni, tehát teljesen vállalható. Én csak arra vagyok kíváncsi, most látom, hogy az Udiből a hangos könyve is lehet kapcsi, hogy ezt valaki felolvassa. Teljesen. Nagyon, nagyon meghoztod a kedvemet hozzá. Tehát egyszerűen sokkoló, mondom, tehát az első tíz oldalon még nem pofoz nőt, de biztos vagyok benne, hogy, hogy húsz oldalon belül ez megtörténik. Figyelj, ezt ki kell élvezni, ilyen dolgokat ma már nem írnak. Fogod és kis kindredet, lesétálsz, leülsz egy óvodra, lépcsőre lépcsőr, rágyújtasz egy szivarra, és... Én egyébként nem emlékszem a filmre. Ö, én, valami... én nagyon emlékszem rá, nagyon jó. Vészekére, akkor azt is idézni, hogy az nem volt ennek, tehát abban ezeket kigyomlálták, valami valamiféle, tehát gondolom azért, mert rengeteg uh, afroamerikai szereplő volt benne, nem merték úgy azokat a mondatokat elmondani, meg hát azok. Tehát, de, de így, a, amit, amit leült Fleminges, akkor kezdett írni, tehát egyszerűen sokkoló, sokkoló. De most már végig fogom olvasni, csak ez nem az a könyv, amit tudod így elmerülsz a sztoriban. hogy össze ez az úristen. Jó, <gül> fejezzük gyorsan be, meg akarom venni. Okay. mondom, én, én nekem van még. Van még ilyen OD-ből kreditem, én. Ez lehet, hogy befizetek a hangos könyv és hogy ezt kiolvassa föl. Tehát egyet tudok elképzelni, hogy Samuel Jackson bevállalta, mert, mert más azt nem, nem teheti meg. <gül> Jó, jó, igen. Na, jövő mindenképpen nézzél, hogy megnyugtató konzervatív torma tormai, cecila, vagy ilyesmi. Okay. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!